A murri journey now Hayati At Mahulati Vanawati Anamuri journey now Hayati Atma te now te lo subati was all وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سراما العمر يمضي وراء من بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa a'udhu billahi min wa min sayyi'ati a'malina ma yahdihi Allahu wala mudilla lah ashhadu an la wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qala rabbuna fi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa illa muslimun Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar uputi i napravi put zaista je upućen, a koga ostavi u zabudi, nećemo mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Mohamed aleyhi salatu wasalam, osim je lahov poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemenit je kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, Bojte se Allah i istinskom bojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu aliikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Subhanahu wa ta'ala, koji nas je poživio i sakupio na ovom umbaraći mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim i lijepim imenima kojima se on Subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi, i sunetu poslanika Muhameda, sallallahu alihi wasallam počeras draga braće i cijenije sestre govorit ćemo jednom velikom Allahom tebareke ve ta'ala imenu a to je ime Elikafi Eli u prijevodu značenja onaj koji je dovoljan svojim robovima u svim njihovim stvarima ovo ime draga braćo nije zabilježeno u onom poznatom vajetu koji se danas kod nas koristi na ovim prostorima nećemo ga naći na levhama da je napisano i zapisano također šeh Ibnu Semin Rahmetullah Ali ne ubraja ovo ime u znači jedno od Allahovih lijepih imena međutim hafiz Ibn Hajar Eskalani, zatim imam Bejheki, imam Asbahani, ibn Uqayim Kultubi i mnogi drugi učenjaci smatraju da je El-Kafi jedno od Allahovih lijepih imena. Oni koji ne vide da je jedno od Allahovih lijepih imena El-Kafi, naravno da prihvataju osobinu koja sadrži ili koja proizilazi iz ovog imena, a da je Allah žele vala dovoljan svojim robovima, To se ne su prostavlja akide, ahli Tako da mi večeras raz ćemo govoriti o ovom velikom Allahom Tebare letala imenu El-Kafi, iz kojeg proizilaze mnoge mesele akaijske ili mnoga pitanja vezane za našu akidu, a jedna od najvećih akaijskih mesela večeras raz, koja proizilazi iz ovog Allahog te bareke ve imena jeste tevedkul oslonac pouzdanje u Allaha te bareke u jer je on dovoljan svojim robovima jedini koji ti može pomoći jedini koji može od tebe ostraniti štetu ne belaj i jedini koji je na strani na strani vijednika a na čijoj strani Allah dželeva Allah takva zasigurno neće biti od onih koji su izgubljeni i koji će izgubiti ili Dunjaluk ili Ahiret jer Allah žele vala i obeće u svojoj opremoj knjizi da će pomoći svoje iskrene, svoje iskrene rogove. Nekada pobjeda i pomoć kada gledamo mi kao stvorenja izostaje, međutim ako izostane u određenim trenutcima izostaje isključivo iz velike Allahove tebareke ve mudrost on subhanahu wa ta'ala zna zašto zašto nije došla pobjeda u onom trenutku da mi priželjkujemo ali zasigurno zasigurno će doći pobjeda za svakog vjernika, za svakog vjernika. pobjeda od strane Allaha dželevala koju daje vjernicima može se so ogledati u tome da ah i budeš ustran Allahom tebareke ve putu da te osnažio, ojačao a makar makar tri prolazio na ovom dunjaločkom životu kroz teške faze života. Razumijete, kroz oskudicu, kroz odbacivanje u društvu, kroz vrijeđanje, kroz e, e, izgon, proganjanje iz svog rodnog kraja i slično hapšenje i mučenje, sve to može znači našim, našim gledanjem da budu teške stvari koje čovjek ne bi mogao poželiti da mu se desi, ali Alla dže može podariti tebi, ali u istim tim svim trenucima da to jača i osnaži, da budeš izdržljiv, ustrajan Allahu te barak rob i zahvalan na svim zijednim, teškoćama i koje su te snašli i pogodile, a koje su došle od Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala, jer vjerujemo čvrsto da sve što se pogodi da je isključivo Allahom te bareke ta'ala i njegovim subhanahu wa ta'ala savršenim određenjem u arapskom jeziku imamo glagol kefa, jekfi znači to je znači u jeziku biti dovoljno ili biti dovoljan, Kifaje je nešto što je dovoljno, zato imamo šta? fardu Kifa je poznato, znači e, kada jedna skupina ljudi obavi jedan određeni propis, da obaveza sa, sa, drugih, sa drugih muslimana. Znači obaveza na jednom dijelu, na jednom dijelu muslimana. Ovo lahote bareke letala velčanstveno ime spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu, sur zumer, u 36. šest majtu Alla dželevala dželevala kaže erisallahu bika fin zar Allah dželevala nije dovoljan robu zar Alla dželevala nije dovoljan svome, svome robu naravno da je on subhana wa tala ta dovoljan i zato se od nas traži da onaj koji ispozna Allaha Subhana wa Tala ta da je on taj koji je dovoljan svojim robovima da ga uzme kao vrhovnog poglavara sudi u svim svojim, svim svojim postupcima. A prije svega, da mu se odazove i da bude pokoran u svemu onome što on Subhanovo traži, traži od njega. Jer ne priliči, niti je neko mogućnost, niti neko može biti u mogućnosti da posjedi ove osobine koje posjedi uzvišenje ona dželevana. A onaj koji posjedi ove savršene osobine kojima se opisao i ova savršena lijepa imena ukazuje Jednostavno da je on jedini Allah dželevala je koji je zaslužen da bude obožavan na način koji on Sudhanu vatara propisao u svojoj premenitoj knjizi i sunetu poslanika salallahu alihi veselene. Zatim e, spominju se na, odred, na drugim mjestima također e, kao glagolska imenica koja proizilazi iz glagola kefa jekfi, kafi iz kojeg se zatručuje da je to jedno od Allah i tebareke tebarekeve ta'ala imena u suri lahzab u 25. majtu Allah Đelešanu kaže وَرَدَّ اللَّهُ لَذِي نَكَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا i Allah Đelevala je saveznike koji su došli i koji su opkoli medinu i znate sve što se dešavalo u tim teškim trenucima Allah Subh'ana wa ta'ala jedini jedini je sve njih vratio sve njihove ove odbio odbio pa tako da su srditi Allah i opisuje srditi okrenuli se i ostavili i Medinu i poslanika i ashabe, ashabe poslanika sallallahu alihi wasallam pa zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala wakafa Allahul mu'minine al qita'al i Allah je sačuvao vjernike od borbe sačuvao, nije došao do konflikta nije došao do borbe Allah jedini snažni i moćni jer sve one saveznike koji su došli u velikom broju i okupirali i pod opstadom učinili medinu, sve njih je vratio bez znači borbe i uticaja Poslovnika Lisa i Ashava, jedan jedini uzvišeni gospodar suhana u okreće situaciju, znači kako je bila teška, mi smo govorili o ovom slučaju prijašnjim prethodnim predavanjima, da su o svašta pomislili, oni koji su bili uz poslanika sallallahu alihi wa sallam, zbog teške situacije, ali Allah koji je snažni, el aziz, el kao vi, moćni u jednom deliću, u jednom djeliću, okreće situaciju. I iz onoga, znači bezglazne situacije koju možemo da vidimo, Allah je učini tako, znači, otvorenom i da izlaz vijenicima ali, draga braću, kako smo rekli na početku, Allah džele vala, znači, ono što proizilazi iz svega ovoga jeste telekun oslonac, istinski na Allaha subhanu wa jer onaj koji se iskreno, istinski na Allaha vala osloni u svim svojim situacijama, svim svojim stanjima Allah džele vala tako će pomoć poslaniki i ashabi su bili od takvih, od takvih i oni koji su bili prije poslanika Ali Islalatu od priješnjih poslanika Također im je Allah Spustio svoju pomoć Spustio svoju pomoć Zatim Allah Dželešanu kaže suri Bekare Fesejekfike I Allah Dželevala ti je dovoljan Dovoljan proti svih njih I Allah ti je dovoljan proti svih njih Pa nastavlja I on je taj koji sve čuje i sve vidi Allah je je dovoljan proti svih njih proti svih tvojih neprijatelja svi oni znači Allah je lavarat se slađa poslanik ukazuje da mu je on subhanahu jedini dovoljan proti svih mušrika proti svih neprijatelja proti svih nevijenika. jer onaj koji je s oslođina Allah je dovoljan, zna je, zna i spoznao je moć i veličinu gospodara na kojeg se oslođnja pa tako da vjeruje da njegov gospodar subhanahu toliko moćan da može uništiti sve neprijatelje u jednom djeliču. Allah to potvrđuje pa kaže on ti je dovoljan protiv svih njih, a on sve čuje i sve vidi. Čuje tvoj vapaj, čuje tvoju dogu, kada ga dozivaš i vidi tvoje stanje u kakvom Razumijete, onaj koji sve čuje i sve vidi, on se odaziva, on se odaziva svakom nevoljniku koji, koji dozove Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, u suri Hijjr, u 95. Ajit ala kaže Inna fe inake fe inakel mustehzi'in mi smo ti dovoljni proti svakog onoga koji se ismijava s tobom koji se izmijava s poslanikom sallahu aljih veselene i danas vidite koliko u svijetu se dešava da su sebi dozvolili i Allah učinili da udaraju na ličnosti i čas poslanika aljih salatu wa a u šta Šta su učinili? Da li su u gov vrijednostne? E da pogledamo i razmislimo koliko samo postoje u svijetu ljudi koji vole poslanika alijesalatu oselam, koliko postoje ljudi koji cijene poslanika alijesalatu oselam, koji ga poštuju, koji ga spominju, koliko je oni koji donose salavat na poslanika alijesalatu oselam svakodnevno, a koliko onih koji ga u petkom posebno spominju, koliko puta u našim namazima proučimo šehadet, u kojem sjedočimo da je on salahu a selenu Allahu posljednji poslanik koliko puta se ezam prouči u svijetu, zamislite koliko ga je Allah žele vala uzdigao. I zamislite kada se neko nađe da kaže nešto protiv ove velike ličnosti, najodobranijeg stvorenja, najmilijeg stvorenja, allahovog prijatelja, osobe koja je najvrjetnija i na Dunljavku i na Hiretu, osobe koja će imati najveće počasti na Hiretu, osobe koja će se zauzimati za sve, znači muslimane koji su imali, čiji su grijesi, e, veći od njihovih hajrata i dobrih djela. Znači, svoje milosti samnosti prema njima, poslanik Ali Sala ima to posebno mjesto počas šefat veliko zauzimanje i zalaganje za vjernike na sudnjem, na sudnjem danu. I ovo se ukazuje koliki kolika je ličio iz poslanika sallahu alihi wassalam znači ima kada se dosi na allaha tebare k'u ta'ala kaže Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan svojim robovima jer se on brine o njima obskrbljuje sve njih čuva sve njih pazi sve njih i zatim kaže on se brine o stanjima svih svojih stvorenja i na kraju navodi kuranski ajit Kao dokaz koji smo navjeli Suraj Zumer 36 <muchas> Zalala Nije dovoljan svome Svome robovima Znači on subhanu wa ta'la Koji je dovoljan svojim robovima O svima njima Svom subhanu wa ta'la brine ali koji ima šahi Bilo puno bilo malo Od Allaha subhanu wa tala, dolazi Ne samo tebi Čevećanstvo sva živa bića, sve što se nalazi na Dunljavinu, po svima njima sala subhana u Atala, suhne otala brine, sa njih hrani, sa njih napaja, sa njih čuva, a posebno vidjet ćemo iz definicije sadija, prema kome znači iskazuje posebne stvari ćemo posebnesti. Sadi Rahmetul Ali kaže, dovoljan svim svojim stvorenjima, svim svojim robovima, u svim njihovim potrebama a posebno se brine Za one koji vjeruju u Allaha Subhanahu wa ta'ala Posebno se brine Za one koji vjeruju u Allaha Subhanahu wa ta'ala I koji se na njega oslanjaju Pogledajte, znači Koji vjeruju u Allaha Subhanahu wa ta'ala I koji se na njega oslanjaju O njima Posebno vodi računa, Allah subhanahu, subhanu ota, posebno se o njima brini. To su vijenici, to su, to su mumini, odnosno to smo svi mi inšala koji potpodavamo pod, pod ovu kategoriju. Zatim kaže, to su oni robovi koji se pouzdaju u njega u svim svojim, svim svojim stanjima i svim svojim situacijama. Bilo da se radi o vjerskim ili znači, dunjaločkim potrebama. Allah žele vana se brinute u vjerskom smislu, kako? Duhovnom, ojačavate, osnažujete, dajete iman, povećavati iman, e, nadahnete za činjenje dobrih djela, to je briga velika i najveća briga koju Alla žena Šarnjama iskazuje prema vjernicima, a to je u tom pogled jer Dunjalka ima i nema. S Dunjalkom nećeš u ženet niti ženete, razumijete, ali s vjerom ćeš ući u ženet ili ćeš zaobići ženeti i ući u ženet. Zato je to najveća blagodata Laha Subhanahu Wa Ta'ala a on je taj koji hrani i naše duše i naša tijela naše duše imanom, bogobjaznošću takvalukom lijepom riječu, pokornošću Allahu Tebareke Tebarekele Ta'ala i slično Znači ovo je jedna od, od definicija koju je veliki učenjak sadiš u, u, u učenjiku o šeha o šeha Ibnu Usajmina Rahmetullahi Alihi Aliku Salam navodi mišljenje, odnosno smatra da lahote bareke kevetala ime el kafi može značiti el hafil i to je također ime koje znači obuhvata kafi da je on taj koji čuva i pazi i štiti vjernike da je on zaštitnik vjernika razumijete da posebnu brigu vodi o vjernicima zatim Ibnu Arabi Al Maliki Rahmetullah Ali kaže može značiti kaim. Može znaš, jel kaim samo opstoje a sve drugo egzistira njegovom vodom i njegovim, njegov, njegov, njegovim određenjem. Znači sve što postoji, postoji što Alla želat brine sa takvima, hrani, stvara, on daje život i on uzima, on uzima život i to je jedno značenje značenja koje može potpasti pod ime Elkafim. Šta su podovi spoznaju od imena? Šta proizilazi, Ahi, kada čuješ Alikafi? i zna znači da je on dovoljan svojim stvorenjima, da on vodi brigo svojim stvorenjima. Kada si čuo da je on, Subhanahu wa Tala, Alikafi, da je dovoljan, onda su, e, ti kao stvorenje, kao Allahov rob, se oslanjaš na takvog gospodara Laha, Subhanahu wa u svim svojim stanjima, svim svojim situacijama. I to je jedan od ibadeta koji je jedan od najvećih vidova ibadeta. Da se osnoviš na Allaha Subhanahu wa ta'ala u svim svojim stanjima, svim svojim situacijama, ne samo kada imaš. Pa kaješ Hvala Allah, Allah mi je dao On, znači ja sam njega osnovnijam, njega volim, njega poštujem i cijelim, pa mi je On to Subhanahu wa ta'ala podario. Nahi, on mora se obgleda u svim tvojim situacijama, i kad imaš i kad ne imaš, kad su oskudice, kad te svi drugi napuste, kad si sam, kao pojedinac, jedinka, kad si odbače, kad te vrijeđaju, nah i kada doživiš sve ove stvari na putu istine, da ostaviš istinu, da u uslijeđenju istinu, nego da budeš jači, da izađeš svega toga kao jači, svjesni, bolji, znajući da Đelešanu, onoga koga zavoli stavlja na kušnju, stavlja na kušnju, a lađe koga stavi, o, zavoli stavi ga na kušnju, da vidi, znači, ponovo ispitu, da li ćeš proći ili nećeš Pa koliko je osoba Koji su bili stabilni, čvrsti na tebare, putu, Nakon malih iskušenja A nekada i velikih iskušenja Čovjek padne Ostavi I zaboravi Allah subhanahu wa ta'ala I zaboravi obećanje koje je dao Allah subhanahu wa ta'ala Da će biti ustrajan Ustrajan njegov rob Na pravom, na pravom putu Sve Doga smrt ne zadesi Međutim Danas ga vidiš da je daleko Od propisa i sljeđenja pravoga puta Allah Đelešanu kaže u Kur'anu I ti se pouzdaj I ti se osloni na onoga Koji je živi i vječni I koji ne umire Opisan svojstvom vječnog života Sve mimo njega je prolazno Sve mimo njega nestaje Sve mimo njega će umrijeti On jedini od uvijek i za uvijek I nikada neće proći i kao takav gospodo suhana Ortara je zaslužan da bude obožavan, zaslužan da mu robuješ, zaslužan da mu padaš na sređu, zaslužan da mu zahvaljuješ na svim blagodatima koje uživaš, sve što ti je podario da na to ne zahvaljuješ i on je jedini na koga će se pouzati u svim svojim stanjima jer on živi i vječni, uzvišeni, jer aziz, jel kavi moćni i snažni, jer džebar, el Niko ne posjede ta svojstva i te osobine kao uzvišenja Allah Subhane Avotana. I kada znaš, kad si svjestan svih tih osobina, svih tih lijepih imena, onda si ubijeđen da onaj u koga vjeruješ, na koga se oslanjaš najmoćniji, najjačiji, najsnažniji. Kada bi se sav svijet okupio protiv tebe i tvoga gospodara, vidjet ćemo iz primjera da nisu staviti bilo šta učiniti zatim Allah Čelešanu kaže o man ko se istinski bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala on subhanahu wa ta'ala će mu podariti izlazi svake situacije i ovdje je uslov ko se bude bojao Allaha Čelešanu onako kako on traži od njega, da će mu izlazi svi situacija, nema situacija i u životu makoliko teška, bila je velika i krupna ako budeš istinski vijenik da te lađelešan neće dati izlaz te situacije, jer je opet što istinskom vijeniku pravo mu teki da će mu dati izlaz zatim kaže Hasbu a ona ko, koji se pouzda i osloni na lađelevala od mu jedini dovolja nikom pored njega mu više ne treba razumijete ne trebati brat, ne trebati babo, ne trebati prijatelji, ne trebati komšije Razumijete, raja niko Jedini Allah, Đelešanova, Koji je i tebi dovoljan i svima njima I ne postoji neko ko ti može pomoći Ako on Subhanova, Tala, odluči suprotno Razumijete I zato se puzdaješ u onoga u čijoj su ruci sve odluke Sve su odluke u ruci Laha Tebarekele Ta'ala i zato od njega tražiš, ne od ljudi i ostvorenja. Allah Đelešanu kaže nakon toga a onaj, ko, a onaj koji se bude Allaha bojao istinskom bogobojaznošću da ć, olakšat će olakšati u sve stvari, sve poslove, sve situacije. Gdje što god da radiš, ah, on će to olakšati. Što znači da nije ispravno shvatanje današnji ljudi koji kažu A, vjera, pa ah, to s Traži sve tebe to, to, to, to, to. Ne možemo sve stići i kvanjati i postiti i raditi. Ne, ahi, onaj koji baš je suprotno. Ako se budeš odazvao i naredbama i propisima, Allah će te olakšati sve tvoje poslove, sve tvoje situacije, sva tvoja stanja. Šta god da činiš, ahi, problemi ne daće iskušenja, sve ćeš ih prevaziti. Bez problema. Jer onaj koji te olakšava je uzvišeni Allah gospodar svi situacija. Gospodar svih stvorenja, gospodar svega. Razumijete, i zamislite kada se osoba istinski, svjesno, sa znanjem, osloni i pouzdaju takvog gospodara i onaj koji se puko izgovara, moj gospodar je Alla, on će me pomoći, on će me osnažiti, on će me dati izlaz I onaj koji je svjestan da je uistinu njegov gospodar uzvišeni, plemeniti, najjačiji najsnažniji Alat te barake te bareke vetala, ubijeđen ubijeđeni, zato jedne prilike, taj mi je i ne prilike im u te mjere Ahmedula osvojili osvojili e, Egipat i okolna, okolne države i mjesta pa su krenuli prema šamu, on je bio u šamu, kad je sakupio vojsku, znači kraćena priča, nama je samo pojen kažemo kad su se kada se sakupila muslimanska vojska i okupila, kaže on sutra kopoda, sutra pobjeđujemo. Sutra pobjeđujem, kažu, šejih reci inšala, kada sutra pobjeđujemo. A pa šejih reci inšala, sutra pobjeđujemo, tri puta. Kaže, sutra pobjeđujem, bez da kaže inšala, zašto? Zato što Allah obećao će pomoći vjernike. I da će pomoći i za i vjerovijesnike, i one koji se bore na njegovom putu. I on je bio ubijeđen u to i. I sutra kad je stupila, borba u semancu izraša kao pobjednici. Kao povijenice Allah je ti se na početku kako Vez postoje sve pitanje kako je bilo tebi to govori Allah i da što vam ono će dati, ako nije Razumijete? Zato što već u ovom srcu nije Nije ulio se jeki U Allaha subhanahu wa ta'la kao po tih istaknutih ličnosti Islama i muslimana kao što ćemo vidjeti Slučaj Musa, slučaja poslanika, slučaja Abu Bekra I ostali, ostali asama, poslanika, sallahu alihi wa kaže poslanika ko se posvijeti Allahu subhanahu, subhanahu wa Allah će mu prušiti punu potrebu i obskrbit će ga odakle se ne nada ko se posvjeti Allahom ko se pozabavi da kažemo tako Allahom vjerom i propisima dina Allah će mu lašati sva, sve njegove situacije sva njegova stanja i dat, dat će mu obskrbu rizik odakle se, odakle se ne nada ako se posveti samo ovom svijetu a zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala Allah će takvog prepusti njemu odnosno dunjalu. Razumijete? Pa ćete vidjeti ljude i dan i noć da zarade, da steknu imetak, a onaj metak samo bježi. Razumijete? <laughs> samo bježi. Zato što Allah Đebašanu će učiniti fakr siromaštvu u njegovim očima. Koliko god da ima nikad neće nikad neće biti zadovoljan. I tako će ih preseliti, trčeći za dunjavukom, a nikad neće sakupiti ono što namjerava, što namjerava da sakupi. Od Abdullaha ibn Abbas radija manhu se prenosi da je bio jedne prilike za poslanika sallahu alihi wasallam na jahalici, pa mu je poslanik alihi wasallam kazao ja gulam. O dječače, je ovo jedan od velikih hadisa poslanika alihi salatu wasallam. Inni mu'alimuke kalimat u ovom rivayti tako došlo: Ja ću podučiti riječima, velikim riječima. Pa zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ihfazillah Čuvaj Allaha dželle veala, Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha subhana Allah ćete te čuvati. Kao ćeš ti čuvati Allah subhana ve Drži se granica, propisa Izvršavaj stvari koje su ti dozvoljene i kloni se stvari koje su ti zabranjene. Allah će biti na tvojoj strani. Allah će te čuvati I to je obećanje koje nam prenosi poslanik Ali Salatu Latvoboselam. Ako budi se čvrsto držao, znači nema kolebanja, nema lijeva dješnja, put je prav. Siratul mu tim. I zato kažu učinjajca vlaga opisuje kao Ibnu Kain, da je Siratom Mustafin prav, zato između dvije tačke kada povučeš liniju, to je najkraći put, razumijete, koji vodi do ženeta. Čim počneš krivudati, sve je put duži, razumijete, i Bog zna gdje završiti ako budeš išao sa prateći krivine, razumijete. To je taj siratru Mustatim koji je ostao nakon poslanika ali sallatu wassalam Tako jasan, tako čist, da kaže poslanik ali sallatu Da je njegova noć poput njegovog dana ili obrnuto. Razumjeti? I neće zalutati, neće skreni sa puta illa hali. Osim onaj koji, koji će biti upropašćen I to je staza koju trebamo da hodimo Da bi došli do konačnog cilja dženeta i prostranstva koja Allah dželle vale la pepiva iskin robima. Zati kaže sanih sallallahu alejhi ve sellem ihfazillah tejidhu tujahik. Šuva Allah subhanahu wa taala nakon toga ćeš ga naći da je uvijek uz tebe. Da je uvijek s tobom. Allah subhanahu wa taala. Allah dželle vale ana ma sabirin ma'minin. Allah dželle vale uzvjenik i svjenicima uvijek. I ovo su pojasnila hovate barekuta prisustvo svega instvarenjima da je Allah dželelaşan uvijek uz tebe u smislu te prati nadgleda gdje da nadzire da te pomaže da te stvari obakšava da vidi tvoje stanje gdje god šta god da činiš nego da radiš on će te pomoći on će te osnažiti i podažiti da ustaješ da na pravome na putu Zatim kaže poslanik Alisheratu vesselam vozas seelte feselillah je ovo jako velika stvar a kada nešto tražiš i kada nešto moliš, kad nešto trebaš imaš potrebu za nečim samo traže da lađe Lešanu jer je Allah malik vlasnik, onaj koji posjeduje sve, i što je na nebesima i što je na zemlji sve je njegovo, od koga ćeš tražiti? Od miskina stvorenja, ne, tražiš gospodara stvorenja Nije, od njega subhanahu talaša god i znači god imaš potrebu, traži od njega, on će ti dati. Pa se prenosi od tabina, da su na seždama tražili, moli Allaha subhanahu wa ta'ala, i za sol. I za sol. Mogu osjeći komći, dajemo moli sol. Razumijete? Muhammed Hassan jedne prilike navodi jedan primjer. Kaže, dok je bio kod Kaabe, tavafio je i u toku tavafa, gledao je čovjeka kojim je privukao posebnu pažnju, uplakan, dovi, traži, posebno, znači, kao, znam se koliko stvorenja ima oko Kabe, ali je taj nešto bio poseban šehuda da pomisli šta li oni, na koji način dovi Allahu te bareke vatala. I kaže, pratio ga je u toku tavafa. Kako se čini, kad je završio sedmi krug, odšao je klenati za Mekamu Ibrahim, dva rekata i sio I sio na tom mjestu. I kaže, nakon malo vremena je došao čovjek bijeloj odeći bijela galabija, znate kako, i samo ako stavio nešto u krivo. Ovaj, sam pogodao, prebrojo ponovno digo ruke, počeo plakat. I še i kaže, to je posebno sad, dalo. Šta je? Kad ja završio stavapom, od njega sjedim, jami, mi čovjek bio stari, od njega puno. Aniča, znaš ovo, ono, htio, vidio sam sve to i volio bi da me obavijestiš u svom stanju. Kaže, on ima govore takvi. Na to izveđu, mene i gospodara. Molim te, kaže, htio sam, samo da je mogao prinositi drugima jer sam pomislio da neki veliki hajp. A še ima običaje, znači, da uvijek kada priča, priče, klinosti, događaje, da je to u osnovi ono što je on čuo ličnom čovjeka. Znači, nema neko da je čuo od njega da priča od trećeg lica, nego direktno i uvijek, znači, tako ispominje take stvari lijepe, znači, na predavanjima. Uljeva, znači, Jekin, Wallaha Tebare, kroz te primjere. I kada je počeo sam, kaže, sa mnogim drugim načinima da mu dođe kada mi da mi date informacije, odlučio i kaže da mi da. Šta je problem? Kaže, problem je bio da mu je zahvalilo toliko i toliko para. I nije htio da ide kod prijatelja, komišija, rodmina, traže para nego odšao kako je gospodara, ljudi i gospodara ove kuće da zamoli istručivo za te pare. I došao je na tavaf i je moj cilj je bio jedina u tavaf, Bože dragi, podari mi toliko i toliko koliko mi je potrebno za moje potrebe. I završio je tavaf, sjeo, kaže, ostao ti je poznato. Najviše je čovjek koji nikad u životu nisam sreo i vidio, ostavio mi kesu, kad sam otvorio, prepravio, kaj je tačno liko koliko, koliko sam tražio, koliko sam dolio. Dobar. E, to su ljudi, vrijednice, butekije, bogobojazni, razumijete a mi danas sa vrlo malo imana pomislimo smo posebni. i očekujemo čuda i keramete, razumijete, pa kad izostanu ta čuda i karameti, kažemo Bože dragi šta je ovo, pa tražiš onda se pameti mi panjamo mi robno ah, to su dađani između nas i ovih poput ovoga i mnoštvo drugih primjera koji Žjek navodi svojim svojim predavanjima. Zatim kaže poslanik Alisavadu as-salam, wa billah. A kada se oslanjaš isključivo s oslanja samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovamo znači prije toga kada tražiš nešto tražiš samo od Allaha, a kada se oslanjaš i prepušta svoje stvari, svoja stanja prepusti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I on je taj koji brine o tebi i koji ćete sigurno snažiti, ja ću ti podariti izlaziti. Zatim kaže poslanik A.S. El I znaje dobro kada bi cijel, cijeli umet, svi ljudi svijeta se okupili da ti neku daju. Sa zamislj, cijeli svijet se okupi da ti da nešto što ti je potrebno. Pogledajte što je poslanik A.S. I neće ti dati I neće ti Znači na tu korist Osim onoliko koliko ti je Allah propisao Tebi treba Sto maraka Cijeli svijet Sva stvorenja, Kada bi se okupila ti daju stoma raka Neće ti dati Osim onoliko koliko ti je Allah propisao Ovo te podučava akidi Da sve što se dešava i što ti može doći, kao ulaz, dolazi isključivo da Laha te bareke, te bareke, a, tala. a sve što te je prošlo, prošlo te je, jer i on subhano zapisao da to prođe. A ti koliko god da se trudiš za esbabe, uzroke koji, vodi tome, koji vode tome, a to je posao, traženje, jel, molba, traženje od ljudi, neće ti dati. I to je prava kida i vjera koju treba da kod sebe. Zatim kaže je poslanika resala tu a kada bi se okupili, ovo jako bito za Muslimane da shvate Kada bi se cijeli svijet okupio, da ti kakvu štetu učine Dobro pažite što kažem poslani Islasana, cijeli svijet, svi ljudi, sva stvorenja, Da ti nanesu štetu, Od danas muslimani koliko žive u strahu Za svaku situaciju se poboje Ne mahi koliko god da se oni okupe u borbi proti muslimana i takozvanog terorizma smatrajući muslimane koji se drže i su teroristi koliko god se okupili da se bore proti takvi neće im štetu nanijeti osim onoliko koliko kaže poslanica Allahu alijih vasallem lem jedu ruke illa biše. šeji kad ketebehu Allahu neće ti nanijeti štetu osim onoliko koliko ti je Allah propisao da te zadesio te šteti Cijeli svijet, svi ljudi, sva stvorenja kada bi se okupila i sakupila neće ti nanijeti štetu osim na koliko je Allah Đelešanu propisao. Što znači da šteta i korist dolaze od koga? Od Allaha Tebarekeva Teala. A isto tako naj koji otklanja štetu je Allah Subhanehu Subhanehu Vatala. Nisu znači, nijukom slučaju stvarenja. Zatim kaže poslani sallallahu aljihju vselem Rufijati laklan vođeffetis suhuf Pera su se podigla A listovi su se osušili Pera u smislu Ono što je Allah džele vala naredio, Se zapiše Što znači da je naše stanje Sve što se dešava davno pred određeno Prije stvaranje i nebesa i zemlje kako kaže poslanik sa Allaho 50.000 godina Sve je zapisano I listovi su osušili Ono što je zapisano tako će biti Korist koja ćete pogoditi i potrebni na dunjalku je zapisana davno također znači nedačaj problemi koji će se pogađati također su zapisani e sad koliko je šta propisano ti ne znaš i zato se to zove gajb a ti radiš e, žavajući se s baba niti znaš da li si odsretni i nesretni da li si odupućeni i zalutali i da li si ostalnika džene te žene nema ne znaš Al na dunjalku se trudiš da imaš osobine onih koji su sretni, onih koji su upućeni i onih koji će nastaniti dženneska prostranstva. Razumijete? Tako da srabi kada su čuli da je sve propisano, je sve određeno, pa kao vaho poslije će čemu da posluš, šta da radimo? Ne trebamo djelati, šir. razumijete? Ne, vi radite, kaže poslanik sallahu aljih i vseleme, a svakom od vas će biti olakšan ono za što je stvoren. Razumijete? Što znači kada bi te upitao, danas hoš vrati hadezea žrati kažem, Allažiš sada učiniti da nećeš šta, ja neće šta raditi. A kad te pitamo, hoćeš danas ručat, kad naravno da hoću, onda ti novac pa kad ide vratiti, razumiješ, podina pijac ljudi tamo ovdje vamo, poslovi, znači i kada mu re, a dobro i to ti je predodređeno, i to ti je od Allaže još on odrijedi, sjede u kući, ne, ne moram s puškom ga ne bi svezao, držeći ga u kući jer on loše da ide da radi to razumijete? Opravdava sebe i kadari stanje, u šarijaskim propisima, a ne opravdava sebe znači, u tunjaločkim propisima, i stvarima, i stanjima. Znači moramo, kad bi djete znači, upitao, na primjer, za ispit. Na kraju školske godine. Ne ide u školu, pošizać za ispit, hoćeš pološiti, šta će djete kazati? Ne znaš šta slučuje, šta su, su radu, kako će pološiti razpita? Ali, ako bude išlo redovno, u škol svaki dan, na kraju će izaći taj ispit iz i iz ubjeđenja će položiti razumijenje, iako ne zna rezultat, iako ne zna rezultat, ali na kraju kada se, znači uloži svoj trud, maksimalno, kroz školu, kroz učenje, kroz ponavljanje, izaći na ispit, odradi ispit i tamo učite i nazdajni profesor da prolaznu ocjenu. Svatate, tako i sa kaderom. Također, niko od nas ne zna zašto je stvoren. Ali je Allah djelavala podario tebi razum i pamet, Ukazao ti na pravi put i na zabudu, a ti kao onaj koji je obdaren sa razumom, opet iz svoje neizbirne milosti, nije ti samo dao to da ti sam po svojom nahođenju odrediš, neki je postao iz neizbirne milosti poslanika, da ti još olakša. Pojednostavi taj put koji vodi Allahu te bareke, te bareke, vetara tala, da ukaže na stvari ki sa tome je zadovoljan i na stvari sa kojima mala subhanu, ve nije, nije zadovoljan. I naravno nakon ovih citata i hadisa poslanika, ali salatu wassalam. Allah je lešanu kaže, kad su stira il Allahu bikafin abde. Zar? Allah je nije dovoljan svome robu. Ali nastavlja Allah je lešanu pa kaže, wa yuhavifuneke bil min dunih. Ali oni nastoje da te zastraše onima koji oni obožavaju pored Allaha Tebare Kvetana. Znači mušici i nevijernici što su činili za vrijeme poslanika ala i slatu wasalam također da nas iste metode koristi neprijatelji slama protiv muslimana. Allah je na početku ukazuje da je on dovoljan svojim robovima. Osloni se na njega, puzdaj su njega, on će ti biti dovoljan i on će te pomoći osnažiti, tak ti izgled svi situacija. Ali nemoj zaboraviti da će uvijek nastojati oni koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala koji se bore protiv Allaha i njegove vjere i poslanika aljih, leseleme, neće prestati dok javeskog dana da te zastrašuju sa svojim idolima, sa svojim bogovima sa onima koji smatraju da su veliki, veliki, veliki kao što danas radi, po čitavom svijetu sa svjetskim policajcem Razumijete? Allah Đelešanu kaže vjernicima i daje im do znanja koliko god da se pojave ma kakve sile svijeta da moraju da znaju da onaj koji će pomoći, koji će ih osnažiti, koji će im dati izlaz svi situacija i on subhanahu wa ta'ala zatim kaže a onaj koga Allah, žele Allah ostavi u zabudi nikada mu nikoga nećeš naći ko će ga na pravi put uputiti oni sa kojima te Plaše, zastrašuju i kažu, boj se, oni su bogovi, oni su vladari, bez ih ovog zaje, ne smiješ ništa raditi, moraš igrati sam kako oni kažu. Oni su u zabludi, a oni koji su u zabludi ne mogu biti na uputi, osim ako Allah hoće. A koga Allah, Đelešanu, ostavi u zabludi, niko ih neće na pravi, na pravi put uputiti. kaže poslanik A.S. ad eflaha men hudije uspjeće svaki onaj koji bude upućen možemo kazati sretan je svaki onaj koji bude upućen zato ah, ima kako stanje tvoje bilo na dunjaluku poslanik ti nagovještava da je tvoja sreća i tvoj uspjeh u tvojoj vjeri u tvojoj uputi i samo takav insan će osjetiti sreću dunjaluka Rahatluk ljepote Dunjaluka u smislu života Jer su se velikani Davno nekada Čudili ljudima koji žive Dunjaluk Ili prožive Dunjaluka Nisu okusili nešto što je najljepše na njemu Nisu okusili nešto što je najljepše na njemu Pa su je upitala šta je to što je toliko lijepo na Dunjaluku kažu, to je, spoznaj Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Ukajim navodi, znači, neke riječi tih mudraca, zaista nekada, kaže, doživim stanje na Dunjaluku, stanje na Dunjaluku, pa pomislim, Bože, dragi, ako su stanovnici dženeta ovakvoj ljepoti, ovakvom uživanju, zaista onda oni žive ugodan i lijep život. Znamiste, da oni osjećaju toliko kao da je u dženetu, dok je na Dunjaluku kao da je kao da je u dženetu. I ovo naravno da ređe koje ne može čovjek preko noći dobiti, nego se mora truditi, mora se zalagati lahom kutu, a kako će se zalagati, kako smo prošli put kazali, farzovima, a nakon toga anafilama, da se takvićiš učiniti dobrih dijela, u svemu, sve što budeš radio, više dobrih dijela, sve ćeš biti svjesni Allaha subhanu wa ta'ala i ljepota, odnosno tvoj ima, će toliko da raste, da ćeš osjeti njegovu slast i užitak, uživat ćeš u imanu i vjeriti, Danas je te glabah. teško čovjeku da bude vijeniji. Osjećate škoću. Zašto osjećate škoću? Jer nije okusio tu ljepotu. Nije okusio tu ljepotu. onaj ko osjeti tu ljepotu, tu slast uživanja, u vjeri. Allaha te bareke, letana, tu su stanje različne. Zato ćeš ga vidjeti da je uvijek sretan. Uvijek sretan. Nema te gobe, nema teškoće, nema problema, nema ne daće, u njegov život je prepuni, ne daće teškoće, ali on to ne osjeća. Jer je njegovoj strani Allah žele koji mu da, da izlazi, znači sa svim tim teškoćama je problem. i problemima je nakraj, jer Allah žele vala njemu olahša, kao što ćemo vidjeti znači, iz nastavka naše predavanja. Zatim kaže poslanika ala sallatu wasalam, wa ruzikal kafafe wa kana'a bihi. Znači, sretan će biti onaj koji bude upućen i koji bude zadovoljan sa onim, malo što mu je dato. A koliko je to malo, toliko malo da nije siromašan. Razumijete? Na to se misli. Onoliko koliko nije siromašan, pa bude zadovoljan Zato. s tim što mu je dato. Taj je sretan. Taj je sretan. A danas uvijek i Naveli smo i na početku i opisali. Zatim kažem, eh, odnosno to do da onaj koji želi da bude jak, i snažan, jedini način koji vodi tome da se snažan i jak je oslonac na Allaha te bareke vatala. Kaže poslanik a.s. Man ehabbe an yakune akva naz, fal je ala Allah, onaj koji želi da bude najjači čovjek na dunjalu. U svih ljudi neka se osloni i pouzdali Allaha te bareke vatala. La hawle, wala kuvata, illa billa. Nema snage istinske moći osim osim onaj kome Allah djelešano da ne moći snagu. Osim sa Allahovom moći. Znači nikada neće biti snažan jak osim ako te Allah vala ne osnaži i ne učini, ne učini jakim. Zatim kaže poslanik alaih salatu wasalam وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ نَاسْ فَرْيَتَّقِ A onaj koji želi da bude najplemenitiji od ljudi. Gdje upta. Neka bude bogobojazan. Neka bude bogobojazan. znači iskrena prava bogobojaznost, vrhunac toga da doživiš, bit ćeš od najplemenitijih stvorenja, najboljih stvorenja. Zatim kaže poslanik Kareysa tu asalam, nas A onaj koji želi da bude najbogatiji od ljudi, neka bude ubijeđen Neka bude ubijeđen da sigurno da tvrdi da ono što Allah posjeduje je daleko bolje od onoga što posjedim taj će biti najbogati najbogati razumijete riznice Allaha je svevala se poplio Udjeljuje i dan i noć ništa se ne umanjuje i dan i noć Allah džellešoe neprestano udjeljuje kako je dosta u Sahih Buhari a ništa od toga se ne odjeljuje od toga se ne umanjuje od riznice Allaha te bareke te bareke ve Zatim imamo primjer pobožnog dječaka kralja i sigribaza. Koliko nam je ostalo da ja Vi znate, znači ovaj Hadis bliž imam e, muslim, ima Ahmed, imamo ga također u Suri Buć, komentaru Suri Buruć koji ima tefsi može se vratiti pošto je podugačak Hadis, mi ga nećemo znači u cijelosti citirati, uzet ćemo samo neke detalje poruke iz, iz Hadisa. Znate da je taj dječak da je poslanik A.S., znači, kazivao ashabima, ashabima svojim drugovima, to, opisujući tog čaka koji je živio u tom vremenu u kojem je vladao vladar, koji je bio nepravedan vladar, koji je imao svog sahira, sihribaza, vratšara, koji je zavodio ljude na stramputicu. Međutim, pred krajem samog svog života sihribaza je požalio vladaru govoreći mu daj mi nekog dječanka kojeg ću podučiti ovoj čaroli, sihru, da može znači nastaviti nakon moje smrti. Pa mu je vladar odredio tog dječaka. Međutim dječak je živio malo dalje od Sahira i svaki dan dok je dolazio njemu moraju je proći pored jednog mjesta gdje je živio pobožan čovjek. Bio svjestan, vjerio, vaha te bareke te bareke ve te ara. Pa bi, znači, nekad zalazio kod njega upečio, raspitivao se, ko si, šta si, i zadivio bi ga njegov govor. pobožna kada bi mu se obraćao, njemu se to svidjelo. Zamislite, tama, crnilo, kufr, nevjerstvo koje izbija, kod koga, kod Sahira i Sihribas, dos su najveći nevjernici na Dunjavku. I s druge strane, imate pobožnog čovjeka koji ti govori besednje, ono sa čim je ona žele, vala, zadovoljan. Naravno će ga to zadiviti. I uvijek bi se zadržavao, zatim odlazio podučavao se i učio od ovog Sahira, znači čarolije i vračbine I tako do jednog dana nije naišao, a na putu se zadesila, znači životinja koja je spriječila ljude da prolaze I on je u tom trenutku vidio, ljudi ne mogu proći, a se sjetio da bi mogao znači da vidi koji je na istini, da li je ovaj pobožnjak ili Sahir pa je uzao kamenčić i kaže Bože dragi, ako je onaj pobožnjak na istini usmrti ovim kamenom, znači tu životinju da bude to znak, očit nakon čega će onda povjeriti i Allah je dao kada je bacio kamene životinja pala gotovo. Hala sus, nastavili put, on sretan je znači nastavio odlaziti kod, Sahira, kod, kod, kod pobožnjaka ali također i kod Sahira učio je jedno i drugo s tim da je obavijestio obavijestio svog obožnjaka da osjeća znači to što osjeća da je na istini ispričao događaj koji se desio, pa mu je on kazao, slušaj, ti si daleko bolji od mene. Razumijete? Tebe je čela iskušati. Pogledajte te rečenice, ti si daleko bolji, ne tebe će Allah Što znači? Što tima se bude povećavao, rastao, najglađeš na potiškoće iskušenja. Kao što su kazali poslaniku na početku njegovog poslanstva, isto nije jedan se poslanik pojavio sa čim si se ti pojavio, znači tom, slično tome, a da nije naišao na iskušenja kod svog naroda, pa, znači poslanik je šutio. a kad mu je rečeno da će biti protjeran, kad ću znači biti protjeran, to mu je teško palo, od svega toga, poteškoće problema probleme koji nisu, a mu je teško palo kad mu je rečeno da će biti protjeran iz svog rodnog kraja iz Meke. Kao što znači Saher odnosno po Božnjak, po, po, po, pojašnjava u ovom trenutku, znači mladiću, da će naići na teškoće, ali kaže kad budeš iskušavan, kad te budu primaravali, bit će odkažnjavan, ne mogu me spominjati, ne me spominjati. <laughs> razumijete, znači opet dječak je podjeljenjen. I dječak je naišao na ne iskušenja na nepravdu, kako jedne prilike, da znači će on toliko postao poznat da je liječio Allahovom voljom gubavce, razumijete? Slijepce, svršta, Allah je dao znači, čuda. čuda, velika čuda, ali je uvijek govorio kao Isa a.s. da to se čini Allahovom voljom. Na ono, ono što mu je podareno i što mu je dat kao dar, da je to Allah je podario. Jedne prilike, kralje poznanik, veliki prijatelj koji je bio slijep, čuje za dječaka i dođe kod njeg s kesom i baci slijep. Kaže, sve što je to kesi tvoj kome me izliječiš, ako mi vratiš vid gdječak, kada moraš prvo povjerovati. U što da vjerujem? Kažu, Allaha, djelšav, od tvojeg gospodara, to ti je uslov da bi se vid vratio. Kažu, ja vjerujem, odmah povjerovat. Vrati mu se vid. Vraća se ovaj prijatelj kod vladara, sjedda, tamo znači nastalja svim sjed, vladar vidi da on vidi. Kada, ko ti je vratio vid? Otkud ti da vidiš to jednom? Kada je moj gospodar. A, kaže, ja, jel. Ja. Ne, ka nisi ti, nego ka Allah koji je moj i tvoj jer ti imaš gospodara pored mene? Jebam kaže, ko ti je gospodar? Rijeht ti od Počeli su ga mučiti, dok nije kazao ko, ko je znači, ga podučio samu tobi. Dječa. Doveli su dječaka, pa kaže, do... i tebe ko je podučio, ko je tvoj gospodar? Moj gospodar je Allah i tvoj gospodar, koji podarili, mi je podario da liječi mi mučiti. Znači, skračeno, uh, ukazuje na to. Pa su počeli da ih muče jednog i drugog dok nije rekao da ga je podučio, znači, također ko? Onaj starac, pobožnjak, pa su njega doveli. Pa su, znači, naredili da se odrekne svog uvjerenja i svog ubjeđenja. Međutim, nije htio da se odrekne i to je, znači, u stranju sa Allahom, te bareke, le put putu, makar došle te teške, znači, teška iskušenja i ne da pa je naređeno bilo da mu se glava prepolovi, glava prepolovi. To su učinili, pa su učinili sa ovim što je bio kraju blizak. Po pa njemu su ponudili, kraj je ponudio da se odrekne svog uvjerenja i vjerovanja u Allah, odbio je. Pa su njemu glavu napola presekli. Palo, znači dvije polovice su pale na pod. Zatim su dječaku se obratili da i on se odrekne, ali on nije htio. Pa je kraj naredio, pa je kraj naredio da ga uzmu, odvedu na vrh brda. Ali prije nego što ga bace, da ga upitaju da li će se ako se je vratite ga pa su ga odali, kada je došao na vrh ponovo su ga upitali da se odrekne, međutim, on nije htio da se odrekne, nego kaže Allahume ikfihim ikfihim bima šit i ovo je nama dokaz iz naših večeraših predavanja gospodaru moj sačuvajme me od njih, onako kako ti budeš tio pa je Allah učinio se brda za trese i svi popadaju, osim njega su na je tog ikida, tog ubjeđenja, i Kvetala. I šta je on potražio? U hadisu se navodi da je namjerno tražio put koji će ga ponovo vratiti kralju. I vrati se kralju. I ponovo kralj učini naredi, znači, ka, kako si došao? Gdje su tvoji prijatelji? Gdje su oni što su odšli s tobom? I on ispriča šta se desilo i kaže nakon toga da ga je kefanihimu Allah kefanihimu Allah Allah djelešanu me od kefa Kefanihimu Allah Allah Đelešanu me je sačuvao njih Allah Đelešanu me sačuvao njih Pogledajte Pa kraj ponovo naređuje Da ga uzmu na čamac, na brod Zatim da se udalje od obali da, da ga baci Međutim kada se udalio Kada su ga htjeli baciti On ponovo prouči dovu, Da ga Allah Đelešanu zaštiti i spasi Tako da svi popadaju Svi nestanu osim, osim njega Znači po drugi put, kada je došao kod kraja, kraj na reči, i to se dešava, svi su popadali ostao i on, vrati se dječak, vrati se dječak kralju, subhano. I kaže mu, znaš šta da pokušaš, šta god da uradiš, nikad me niješ moći usmrti, nikad niješ me moći ubiti, osim na jedan jedini način. Kako je to način? Da uzbješ, kaže, luk i strijelu i da kažeš u ime, Dječakovog gospodara, u ime dječakovog gospodara, tek tada ćeš ubiti, kaže on, naravno, kaže, ima jedan uslov, koji da sakupiš masu svijeta, sve ljude, na jednom mjestu, da me izvedeš, da me razapneš, a zatim da to radiš. I kad drugačije mi niješ ubiti, osim na taj način, i kraj pristani, sakupi sve ljude, i žene, i djecu, i starce i mlade, znači sve kategorije ljudi na tom mjestu i uradi kako je dječak kazao strjela vuk u ime dječakovog gospodara u ime dječakovog gospodara i pusti i kada ga je pogodio se poći dječak u isto vrijeme poslovrta međutim šta su ljudi, masa svijeta koja je gledala to sve i slušala dječak prije svega znali su da liječi, da govori, da to radi isključivo što Allah je što dozvolio što on to hoće, ne što on znači ima moć i poslije moć zatim čuli su da je pokušao da se ubije, znači na različni način, na brdo na moru, svugdje. Kad su čuli ove riječi, kazali su svi u jedan glas, mi vjerujemo u gospodara ovoga dječaka. Mi vjerujemo u gospodara ovoga dječaka. Oni koji su bili s kraljaka, pogledali što se napravi. Svi su, kaže, povjerovali. Zatim je na riječi da se skopaju ogromne rupe. U Kuran se spominje kao rovovi, u hadisu, znači ogromne rupe. Da se naloži velika vatra, i da svi oni koji su posjedočili gospodara ovoga dječaka budu bačeni na tom mjestu. U, kod imama Ahmeda u Rivajtu stoji da su se ljudi utrkivali kako će uskočiti. Ne što su samo bili gurani na silu, nego su se utrkivali da su jedni preko drugih padali da bi, upali, da bi upali u vatru na lahovom tebareke letala kutu. Pa on na kraju hadisa stoji da je jedna majka kada je došla sa djetetom u naručju sa bebom i rečeno, skoči, kao malo se pokolebalo, da li da uradi, da li da ne uradi, radi djeteta. Pa je djete teda u tom trenutku progovorilo, deba, majko, nastavi zaista si ti na pravom putu, ti si na istini. I tako je ona, bismillah, skočila u vatru. I Allah, Đeljšanovu opisuje ovo stanje u Kur'anu, Opisuje znači zulumčare i oni koji su se borli protiv Musmana i koji su kaznili na ovakav način ljude koji su vjerovali u Allaha bareke Kevetala i kaže nisu i kaznili osim što su vjerovali u Allaha bareke Kevetala moćno, ni zbog čeg drugog. Međutim, nakon svega toga Allah Đelešanu poziva sve njih, poziva sve njih pa kaže inneledine fetanul mu'minin i oni koji su na iskušenja stavili vjernike. Na iskušenje stavili vjernike. Kaže Allah Čelešanu, veli mu'minati vjernice, summe lem je tubu, fe lehum azabu djehennem, ve lehum azabu harik A nakon toga se nisu pokajali. Nima će biti kazna djehennem i teška i strašna je to fatnja. Znači takva kako opisana ta vatra. Pogledajte i nakon svega toga Hasan Basiji kaže sve što su rade s vijernicima i protiv vijernika protiv Allah i svoje neizmjene milosti i dobrote ponovo ih poziva. pokajte se, vratite se. Znači pogledajte, mase svijeta su bacili, zapalili, ubuli i na kraju opet Allaž je lešanu a oni koji se ne budu pokajali nakon toga takvi će kazniti. Što znači oni koji se pokaju a nakon tih knusnijih velikih stvari, alla želešan će primiti pokajanje i svoje neizmijene dobrote i milosti, i milosti prema, prema njima. Vi znate na hadis poslanika sallallahu alaihi sallam, kaže ubijeni i ubica će u džanet, i ubijeni i ubica će u džanet. Kako kaže Ashaj poslanika, sam sam više rivani temaja drugi potpunijem, kako Allahu poslanit će? Kaže poslanik alaihi sallatu jer je ima bilo jasno da će ubijeni ući u džanet, kako će ubica? Ovaj se je borio na Allahov putu, jedan od njih. Borio se na te tebareke, ovaj je tala putu preselio ko šehid. Zatim ovaj drugi, koji ga je ubio, kao nevijenik, pokaje Allahu lahovom dželšanu, pa se pritluči redovima muslimana u borbi protiv neprijatelja i nevijenika, pa preseli ko šehid. I jedan je drugi će u dženetu. Znaš ste? Znaš ste susjeta te dvojce u dženetu? Ali je lahovom je mudrost. Velika i milos neizmijna i milos neizmijena. Upućuje koga hoće, a u Zavodi ostavlja koga on te bareke vatala hoće. Vrhunja sta kvaluka poslanika ali is latu vas obvi da prozivao cjelokupni život. Znači nema osobe, neće se osoba pojaviti neko smrti poslanika Ali i Salatu a da je u taj tak kao što je potpunio poslanik Ali Salatu Has. Imamo primjer koji ćemo navesti hića poslanika Ali is Vat svi, svi su u grupama činili hiđu poslanika alaih slatu je sa najboljim, najdobranijim prijateljem i najboljim umletu poslanika alaih slatu vaselam nakon poslanika Muhameda alaih slatu Ebu Bekrom Ebu Bekrom učinio hiđu vi znate da su krenuli meka medina, put, težak krenuli se, a za njima je bila potjernica, potjera, ogromna i nagrada raspisana za glavu kao što danas rade neprijatelji islama tada je bilo stotinu deva stotinu deva za živu ili znači živog ili mrtvog poslanika Alisa Latva selam. Značite koja je to onda, e, koje je to bilo takmičenje, ko će uhvatiti poslanika Alisa Latva Selama, stotinu djeva u to vremenu. Bio si hačin je kad bilo samo jednu devu, znači, to stotinu djeva, to je bogatstvo, veliko bogatstvo, znači ima stotinu, stotinu djeva. Sklanjaju se u pećinu Seur i poslaniki jebu u Bekre. Znači toliko, kakva je situacija bila, toliko znači su došli mušici, koji su opkvoli, a ova seur, znači nije pečna, znači sa strane, nego od ozdoru, od ozdoru u rupi. A ovi koji su došli, poslanik i Ebu Bekri su mogli da glede njihova stopala. Njihova stopala, vidjeli su i sve. Znači okupili su oko pečini. Kaže Ebu Bek samo da su malo nogu pomakli, vidjeli bi nas dođe jesmo šta smo. Ali je lađa da šalno čuva i vijenike i poslanika sa Allaho aljih vasaleme. Međutim, Ebu Bek koji je bio svjesan situaciju, u kojoj se našao, i pojeći se i straha za smrt Poslanika ali isalatu isalam da će poslanstvo prestati, da će Poslanika uhlapstiti ili ubiti ili protjerati slične stvari neke učiniti, on se je pobojao pa mu je poslanik alis alatu as salam kazao alatzen. Nemoj slučajno da briniš, nema straha, nema dileme, kad je Allah dželešanu ka šta misliš, kada su dvojica ili kada se nađe dvojica Allah je svima kao treći, kao zaštitnik, kao pomagač, kao onaj koji daje pobjedu i pomoć, razumijete? I to je znači u tom trenutku poslanik izgubio tako veliku rečenicu koja je ulila u srce sebe toliki jekin da je halas zaboravio sve, gdje su nam muši ispred, do zuba što se kaže, za sekundu jednog i drugog dubiju, a poslanik gledajte je kina. Da će ga Allah sačuvati, da će svi vjeru potpuniti. Razumijete da će Meka nakon toga biti oslobođena, da će ljudi u skupinama u vjeru ulaziti, mnoštvo, znači stvari i sve što se dešavalo nakon toga. Ali jekin da će ga Allah žele Alas sačuvati. Jekin u Allaha, smanuva. Da je na strani, jebu bek nakon toga više ni straha ni dileme, za svrh Poslanika salahu a njihove nije znači, nije znači imao. Musa ali salatu Osalam protjeri ga Faraon i sva na njegova vojska, mnoštvo vojske, Musa i skupna vijenika, Musa i skupna vijenika, bježi, zamislite te situacije, bježe. i dolazi do obale mora, gotovo mora ispred neprijateljizma, nemaš gdje više gotovo, znači to je tako bezlazna situacija da u svoj možeš ponoviti kako ćete ubiti, na koji način će se to desiti, ne zamišljaš. Allah je da šan, gospodar svih situacija okreće situaciju kako on hoće, određuje kako on hoće i ništa u svijetu se ne dešava osim što on Subhanahu wa hoće zamislite u jednom trenutku, znači ELA član opisuje pa kaže kala shabu Musa inna ale mudra kun a shabi odnosno prijatelji Musa kažu mi gotovo svi ćemo biti znači stići nas, pobići nas, uništići nas, nima više izlaza ali kaže Musa ali sato vas koji imao jekin koji u znanju Allaha subhanu, Vatala, istinski potpuni tevekun kaže a rekela nikada ni u kom slučaju se to nijeće desiti. Zbog čega? Pa im pojašnjava. I ne me jer rabi se jedin, uzme jer sa mnom je moj gospodar koji će im put pokazati. I nakon toga dolaze ajt udar musa štapom, more se jeli, na nadva dijela dijeli, musa bježi i prolazi, njegova skupina vjernika prolazi, zatim je i potop halas. Pogledaj situacije, znači za par trenutaka gotovo. Musa i vjernici se raduju, faraona više nema, mušnjika nema, nema znači nevijenika, nema okolnika, nema sileđija, nema niko tko je htio da ubije i Musa i njegove, i njegove sebenike. Tako draga Graća da vidimo da, sto, da su ovi prelijepi primjeri iz Kur'ana i suneta poslanika, Alisvatu selam, onaj na koji se osloni na Maha Suphanu Tana da je on tako on dovoljan i da ćemo uvijek i dati izlaz iz svih situacija ma kakve one znači teške, teške bile. Kaže poslanik sallallahu ja Allahu lahu min, min Onaj koji bude mnogo činio istigfar, koji mnogo bude govorio: "Estagfirullah", Tražim oprosta i sallahu dželle 'ala, Allah dželle će mu dati izlaz iz svih situacija. Što znači da se mora sjetiti Allah dželle svi svojim situacijama, da se Allah šanu sjeti tvojim teškoćama tebe Traži oprosta, traži svi tvar, a lađe što će te dati izlaz iz svi, iz svi situacije. Zatim kaže poslanik s.a.v. وَمِنْ كُلِّ دِيقٍ مَحْرَجًا I, I svake tvoje teške situacije u smislu te gobi, u smislu te gobi, problema ne daće, imat ćeš izlaz iz strane Allahe te tebareke, tebareke ve ta'ala. I kaže, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ I da će mu opskrbu odakle se Uopšte nije nadao, odakle se ne nada, Allah će da i podariti Ahi i opskrat. Ali ko bude mnogo činio istikvar, znači istikvar toliko su ti plodovi veliki i koristi, znači istikvane da su neopisivi. I ovaj Hadijska šeha Albani daje da je virodostajan. Sa ovim ćemo završiti. Molim Alate Barek Vatala da meni i vama i svim muslimanima, da nas učinite na pravom putu, da nas učinite do onih koji se istinsko ostale na vas, Hrana Vatala, u svim svojim situacijama, doprosti meni, mojim roditeljima, vama, vašim roditeljima, svim muslimanima, da uputi naše zalutale, da ujedini naše safove na istini, da pomogne muslimane u cijelom svijetu, a posebno muslimane, muslimane u Siriji i na svim mjestima gdje... Zulum, šari, vodi, rad proti muslima. Subhani kallahu, hamdika, shlana, la ilahe, la inta, sada, wa t'wubu leh, wa jazakum,